червня. Щось виганяє мене зі своєї кімнати і примушує ходити містом. Що? Я блукаю вулицями сам один. Це нелегка прогулянка у літню ніч. Це напружений поспіх, аби дістатися, але куди? Вниз по алеях, засираючи у двері, у напівзачинених іконницями вікна, бажаючи з кимось поговорити і боячись когось зустріти. Вгору по одній вулиці, униз по іншій, крізь нескінченний лабіринт, намагаючись вирватися із неонової клітки міста і шукаючи... Чого? Чого я шукаю? Я побачив жінку у центральному парку. Вона сиділа на лаві поблизу озера у застебнутому попри спеку пальто. Вона всміхнулася... І помахом руки запросила мене сісти біля неї. Ми подивилися на світлу лінію обрію над південним центральним парком, там, де на тлі чорного неба бованіли громадя будівель зі світлими щілинками вікон. І мені, мені захотілося всмоктати їх всі у себе. Атож, сказав я їй, я із Нью-Йорка, ні? Я ніколи не був у Ньюпорт-Ньюс у Вірджинії. Це було місто, в якому вона народилася і у якому вийшла заміж за матроса, який тепер був в морі, і якого вона не бачила останні два з половиною роки. Вона перегнулася, дістала хустинку, якою в ряди годи витирала злоба під. Навіть у неясному світлі відзеркаленому від поверхні озера я побачив що на ній грубий шар макіяжу, а втім вона здавалася доволі привабливою із прямим темним волоссям, що вільно спадало на плечі, хоча й обличчя було одутлим і розпухлим. Так немов вона щойно прокинулася від сну. Вона хотіла розповідати про себе, а я… я хотів слухати». Батько дав їй гарний дім, освіту, усе, що багатий суднобудівельник міг дати своїй доньці, але не дав прощення. Він ніколи так і не пробачив їй втечу з простим матросом. Говорячи, вона взяла мене за руку і поклала голову мені на плече. У ту ніч, коли Геррі і я одружилися, я була наляканою і невинною. Прошепотіла вона. А він, немов збожеволів, спершу дав мені ляпаса, тоді побив мене, а потім зґвалтував без будь-яких виявів кохання. Це був останній раз, коли ми кохалися. Більше я не дозволяла йому торкнутися до себе. Вона, мабуть, зрозуміла із тремтіння моєї руки, що її розповідь вразила мене. Вона була для мене надто гвалтовною та інтимною. Відчувши, що моя рука смикнулася, вона вхопилася за нею міцніше, немов хотіла закінчити свою історію перш ніж дозволити мені піти. Вона, ця історія, була для неї важливою, і тому я сидів нерухомо і тихо, як сидить той, хто годує птаху зі своєї руки». «Не те, щоб я не любила чоловіків», – запевнила вона мене із щирим виразом широко відкритих очей. «Я кохалася з іншими чоловіками. Йому не віддавалася, але віддавалася іншим. Більшість чоловіків ставляться до жінки ласкаво і ніжно. Вони кохаються повільно, спершу пестячи і цілуючи її». Вона глянула на мене значущим поглядом, і погладила мою долоню своєю розкритою долоною. Це було те, що я чув, те, про що я читав і мріяв. Я не знав її імені, і вона не запитала, як звуть мене. Вона лише хотіла піти зі мною кудись туди, де ми були б самі одні. «Що про це подумала б Аліса?» – запитав я себе. Я незграбно її приголубив і поцілував, іще більш неупевнено. Вона подивилася на мене. «У чому річ? – прошепотіла вона. – Про що ти думаєш? Я думаю про тебе. Ти маєш місце, куди ми могли б піти? Кожен крок вимагає від мене великої обережності. Коли земля розверзнеться піді мною, і я провалюся у безодню непевності. Щось штовхало мене вперед. Випробувати свою спроможність спілкування із жінкою. Якщо в тебе такого місця немає, то готель-особняк на 53-й стріт вартує зовсім недорого. І вони не стануть розпитувати тебе про багаж, якщо ти заплатиш наперед. «Я маю кімнату». Вона подивилася на мене із новим виразом, із виразом поваги. «Це дуже добре». Поки що все було гаразд, і це мене зацікавило. Чи довго я витримаю, перш ніж мене затопить хвиля паніки. Коли ми опинимося у моїй кімнаті, коли вона роздягнеться, коли я побачу її тіло чи коли ми ляжемо у ліжко. Для мене було важливо довідатися, чи зможу я бути таким, як інші чоловіки, чи зможу я попросити жінку, аби вона розділила життя зі мною. Мати розум і знання не досить, хоч і без цього я не міг обійтися. Я спізнав відчуття полегкості, коли відчув, що це можливо». Збудження, яке опанувало мене, коли я цілував її, повернулося, і я був певен, що зможу бути нормальним із нею. Вона відрізнялася від Аліси. Вона була жінкою, яка бачила світ. Потім голос у неї раптом змінився, став невпевненим. «Перш ніж ми підемо, лишень одне». Вона підвелася на ноги і ступила крок до мене в світлі від вуличного ліхтаря, розстебнула пальто, і я побачив форму її тіла, якої не міг собі уявити впродовж того часу, поки ми сиділи, притулившись одне до одного. «Лише п'ятий місяць», – сказала вона. «Це не створює різниці. Ти ж не заперечуєш». Стоячи там, у розтебнутому пальто, вона нагадала мені картину тієї жінки середнього віку, що щойно вийшла із ванни і розкрила халат, аби Чарлі міг побачити її тіло. І я чекав, як богохульник чекає на удар блискавки. Я відвернувся. Це було останнє, на що я міг сподіватися. Але... Застебнути на всі гудзики пальто, яке вона вдягла в таку гарячу ніч, мало б остерегти мене, що щось тут не так. «Це не від чоловіка», – запевнила вона мене. «Я тобі не набрехала, коли розповідала про своє життя. Я не бачилася із ним багато років. Це від торговця, з яким я познайомилася десь вісім місяців тому. Я з ним жила». Я не збираюся більше з ним бачитися, але хочу народити дитину. Нам доведеться лише бути обережними, принаймні не тертися одне об одного грубо. А щодо всього іншого, ти можеш не турбуватися. Її голос втратив впевненість, коли вона побачила вираз мого обличчя. «Це гидко!» – закричав я. «Тобі має бути соромно, що ти пропонуєш таке мені!» Вона сахнулася від мене, швидко прикривши пальтом те, що зберігалося під ним. Коли вона зробила цей захисний жест, я побачив іще один давній образ. Свою матір, вагітну моєю сестрою, у ті дні, коли вона тримала мене не так міцно, зігрівала мене менше своїм голосом та обіймами, захищала мене менше від тих, хто наважувався сказати, що я ненормальний. Думаю, я схопив її за плече. Не певен, але вона заверещала, і я раптово повернувся до реальності, відчувши небезпеку. Я хотів сказати, що не маю наміру завдати їй кривди. Не хотів робити їй боляче, тому що я ніколи нікому боляче не робив. «Будь ласка, не кричи. Але вона верещала, і я почув, як по темній стежці до нас наближаються чиїсь кроки. Ніхто не міг би зрозуміти того, що було між нами. І тому я побіг у темряву, аби знайти вихід із парку, петляючи однією стежиною потім іншою. Я не знав парку, і несподівано щось відкинуло мене назад. То був паркан, сплетений з дроту. То був глухий кут. А потім я побачив гойдалки і дитячі гірки. То був дитячий майданчик, замкнений на ніч. Я побіг попід парканом, спотикаючись об покручене коріння дерев. Біля озера паркан закручувався навколо майданчика, і я повернув назад, знайшов іншу стежку, Перебіг через невеличкий місточок, а потім зробив коло і побіг під ним. Виходу не було. «Що це було? Що з вами сталося, леді? Маньяк? І з вами все гаразд? Куди він побіг?» Я зробив коло і повернувся до того місця, від якого побіг. Я оминув декілька скель, що стриміли із грунту, оминув кущі ожини і впав на живіт. «Покличте копа! Копа ніколи немає на місці, коли в ньому виникає потреба!» «Що сталося?» «Якийсь дегенерат намагався її зґвалтувати! Один хлопець за ним погнався! Онде він?» «Біжи швидше! Хапай мерзотника, поки він не вибіг із парку! Обережно! Він має ножа й пістолет!» Було очевидно. Гамір примусив усіх нічних виродків повилазити зі своїх криївок, тому що крик Ось він де? Повторився за моєю спиною. І, визирнувши з поза уламка скелі, я побачив самотнього бігуна, якого гнали освітленою ліхтарем стежкою у темряву. За кілька секунд я побачив іще одного, який побіг перед тим самим уламком скелі і зник у пітьмі. Я уявив собі, як ця. Зграя охочих переслідувачів зловила мене і добре відлупцювала. Я це заслужив. Я майже хотів, аби так сталося. Я підвівся на ноги, обтрусив сухе листя і бруд зі свого одягу і повільно пішов стежкою у тому напрямку, з якого прийшов. Що секунди я чекав, що мене схоплять ззаду і потягнуть назад у темряву й бруд. Але незабаром я побачив ліхтарні стовпи на 53-й стріт та 5-й авеню. Я вийшов з парку. Думаючи про це тепер, у безпеці своєї кімнати, я приголомшений брутальністю того, що зі мною сталося. Думка про те, якою здавалася моя мати перед тим, як народила мою сестру, Здалася мені страхітливою, але ще страхітливішим було почуття, що я хотів, аби мене зловили і відлупцювали. Тіні з минулого схопили мене за ноги і потягли вниз. Я розявив рота, аби закричати, але голосу не було. Руки в мене тремтять, мені холодно, і щось далеко гуде в моїх. Олухах. Звіт 13. 10 червня Ми в реактивному літаку, що незабаром вилетить до Чикаго. Я завдячую за цей візит Бертові, в якого з'явилася блискуча думка, що я можу надиктувати свій текст на магнітофон, а офіційна сценографістка в Чикаго його надрукує. Немурові сподобалася ця ідея. Він захотів, щоб я користувався магнітофоном до останньої хвилини. Він вважав, що такий запис, зачитаний наприкінці сесії, істотно прикрасить його доповідь. Тож тепер я сиджу сам один у нашій приватній секції літака, готуючись вилетіти до Чикаго, і намагаюся думати вголос і звикнути до звуків власного голосу. Я сподіваюся, що друкарка не стане переносити на папір усі мої «гн» та «кот» та отже. Я сподіваюся, вона зробить все, аби моя доповідь здавалася природною на папері. Думка, що сотні людей слухатимуть те, що я тепер кажу, мене відверто паралізує. Моя свідомість порожня, але в ці хвилини мої почуття важливіші, аніж будь-що інше. Думка про те, що незабаром ми піднімемося у повітря, викликає у мене якийсь моторошний жах. Якщо не помиляюся, то до своєї операції я ніколи по справжньому не розумів, що таке літаки. Я ніколи не пов'язував ті зображення літаків, які я бачив у кіно і на телевізійному екрані, із з тими речами, що гуділи над моєю головою. Тепер, коли ми готові відірватися від землі, я спроможний думати тільки про те, що станеться, якщо літак впаде. Холодне почуття і страх, який я намагаюся виштовхати з своєї голови, повертають мене до почутих раніше дискусій про Бога. Я часто думав про смерть останніми тижнями, однак не можу стверджувати, що мене навідували якісь думки про Бога. Мати іноді водила мене до церкви, але не пригадую, щоб я коли-небудь пов'язував ті відвідини із уявленням про Бога. Вона згадувала про нього досить часто, і я повинен був молитися йому ввечері, але я ніколи надто не зосереджувався на тих думках. Я бачу його у своїй пам'яті як далекого дядька із довгою бородою, на троні. Він схожий на Санта-Клауса, який сидить у крамниці на своєму великому стільці і саджає собі на коліно і запитує: "Чи добре ти поводився і що хочеш, аби він тобі подарував?" Мати боялася Бога, а проте зверталася до нього із різними проханнями. Мій батько ніколи про нього не згадував. Здавалося, Бог був одним із родичів Рози, родичем, до якого мій батько не мав жодного стосунку. «Ми готові злетіти, сер. Хочете, я допоможу вам закріпити пас безпеки?» «А це потрібно? Мені не хочеться почуватися зв'язаним. Лише тільки, коли ми підіймаємося. Я б не прив'язувався, якщо такої необхідності нема». «Мені вселяє страх неспроможність поборохнутися. Мене либонь занудить». «Такі правила, сер. Зараз я вам допоможу». «Ні, я зроблю це сам». «Не так, сер. Пас треба протягти сюди. Зачекайте, зачекайте, ось так. Тепер все гаразд?» Це безглуздо. «Ну дійсно, чого я боявся? Пас безпеки не дуже тугий». Він не завдає болю. Чому з'являється такий страх, коли тебе прив'язують до твого клятого місця? І ця вібрація, коли літак злітає в повітря. Тривога, що не відповідає пропорціям ситуації. Отже, що має бути? Що? Літак злітає вгору, пробиваючись крізь чорні хмари. Закріпіть свої ремені безпеки. Ти прив'язаний». Нахиляєшся вперед, напружуєшся, запах нагрітої шкіри, вібрація, ревіння у вухах. Крізь вікно у хмарах, я бачу Чарлі. Його вік важко вгадати, десь близько п'яти років. Норма ще не народилася. Ви вже готові обоє? Його батько підходить до дверей. Він важкий. З обвислою плоттю на обличчі і на щоках. Вигляд у нього втомлений. «Я запитав вас, ви готові?» «Зачекай хвилинку», – відповідає Роза. «Я одягну капелюх. Поглянь, чи його сорочка застебнута. І зав'яжи йому шнурки». «Поквапся, треба покінчити із цим якнайшвидше». «Куди?» – питає Чарлі. «Куди їде Чарлі?» Батько дивиться на нього і хмуриться. Мед Гордон ніколи не знає, як реагувати на питання сина. Роза з'являється у дверях своєї спальні, прилаштовуючи напіввуаль. Це жінка схожа на птаху. Її руки нагадують крила. «Ми поїдемо до доктора, який допоможе тобі стати розумним». Вуаль створює враження, що вона дивиться на нього крізь сітчастий екран. Він завжди лякається, коли вони обоє вдягаються, щоб кудись вийти, тому що знає, йому доведеться зустрічатися з іншими людьми, і його мати буде ставати роздратованою і сердитою. Він хоче втекти, але немає місця, де він міг би заховатися. «Навіщо ти йому про це кажеш?» запитує Мед. Бо це правда. Доктор Гваріно може йому допомогти. Мед ступає кілька кроків по підлозі, як чоловік, котрий втратив надію, але робить останню спробу повернутися до логіки. Звідки ти знаєш? Що тобі відомо про того чоловіка? Якби і Чарлі можна було щось зробити, лікарі би нам про це сказали давно. Не кажи так. Заявляє вона скрипучим голосом. «Не кажи мені, що вони нічого не можуть діяти!» Вона хапає Чарлі і притискає його голову до своїх грудей. «Він буде нормальним! Хоч би що нам довелося зробити! Хоч би скільки це коштувало!» «Це не той випадок, коли гроші можуть допомогти!» «Я... Я про Чарлі тобі кажу! Про твого сина! Твого... «Єдиного сина!» Тримаючи його, вона розгойдується туди-сюди близька до істерії. «І я не хочу чути нічого. Вони нічого не знають, тому і стверджують, що нічого не можна вдіяти». «Лікар Гваріно, доктор Гваріно все мені пояснив». «Вони не хочуть спонсорувати його винахід», каже він, «бо той винахід доведе, що лікарі помиляються». Те саме було і з іншими вченами з пастером, джентльменом і рештою. Він все мені розповів про наших чудових лікарів, які бояться прогресу. Поговоривши Бо, в такий спосіб із метом, вона розслабляється і набуває певності в собі. Коли вона відпускає Чарлі, він відходить у куток і стає обличчям до стіни. Він наляканий і тремтить. Поглянь, каже мати. Ти знову його налякав і зіпсував йому настрій. «Я?» «Ти знову заводиш такі балачки у його присутності?» «О, Господи! Тоді давай якнайскоріше покінчимо з цією проклятою проблемою!» Продовж цієї подорожі до лікаря Гваріно вони не розмовляють одне з одним. Мовчанка в автобусі і мовчанка, коли їм довелося пройти три квартали від автобусної зупинки до будинку, у якому перебував офіс лікаря. Десь через 15 хвилин лікар Гваріно вийшов до почекальні, аби їх привітати. Він товстий, лисий і має вигляд чоловіка, який хоче вирватися із тісного лабораторного халата. Чарлі зачарований його густими сивими бровами і сивими вусами, які в годи підстрибують вгору. Іноді вуса приходять в рух першими, після чого вигинаються обидві брови, але іноді брови підскакують першими, а вуса слідують за ними. Велика біла кімната, до якої заводить їх лікар Гваріно, пахне свіжою фарбою. У ній майже нічого немає. Два письмові столи по один бік кімнати, а по-другий – величезна машина із цілим рядом циферблатів і чотирма довгими вважелями, як у бор машини. Поруч стоїть обтягнутий чорною шкірою дослідницький стіл із товстими ременями для прив'язування пацієнтів. «Чудово-чудово!» – каже Гваріно – підіймаючи брови. «То це і є Чарлі?» Він міцно хапає хлопця за плече. «О, ми з тобою будемо друзями!» «Ви справді можете щось зробити із ним лікарю Гваріно?» запитує Мед. «Ви зустрічалися з такою хворобою раніше? У нас не так багато грошей!» Брови впали вниз, як двоє віконниць, коли Гваріно спохмурнів. «Містер Гордон, хіба я щось казав про свої можливості вилікувати вашого сина? Хіба я його вже оглянув? Можливо, щось і можна буде вдіяти, а можливо й ні. Спочатку треба провести декілька фізичних і ментальних тестів, аби з'ясувати причини його патології. Потім у нас буде достатньо часу, аби обговорити і дати прогноз. Правду кажучи, я дуже зайнятий цими днями. Я погодився зайнятися вашим сином тільки тому, що я здійснюю спеціальне дослідження цього типу затримки нервового розвитку. Звичайно, якщо ви маєте сумніви, то тоді, можливо...» Його голос сумно затихає, і він відвертається. Але Роза Гордон боляче штурхає металіктем. «Мій чоловік...» Не мав на увазі того, що він сказав, лікарю Гваріно, він, він просто балакає надто багато. Вона дивиться на Мета сердитим поглядом, прагнучи примусити його попросити вибачення. Мед зітхає. Якщо є якийсь спосіб допомогти Чарлі, то ми зробимо все, що ви нам накажете. Справи у мене йдуть не дуже добре. Я торгую перукарським інструментом, але. «Я зроблю все, що вимагатиметься від мене». «Я наполягатиму лише на одному», – сказав Гваріно, випнувши губи так, ніби вже ухвалив рішення. «Коли ми розпочнемо лікування, його не можна буде переривати. У таких захворюваннях позитивні результати бувають після багатьох місяців без жодних ознак покращення». «Я не обіцяю вам, що успіх прийде неодмінно. Затямте це. Я нічого не можу гарантувати. Але ви повинні дати лікуванню шанс, інакше вам ліпше взагалі його не починати». Він спохмурнів, дивлячись на них, аби вони належно сприйняли його застереження і підняв свої сиві брови, з-під яких спокійно дивилися сині очі. А зараз, будь ласка, вийдіть із мого кабінету, аби я міг оглянути хлопця. Мед завагався лишати сина наодинці із ним чи ні, але Гваріно кивнув головою. Це найкращий спосіб, сказав він, виштовхуючи їх обох до почекальні. Результати завжди є більш значущими, якщо пацієнт перебуває на зі мною, коли здійснюються психосубстанціональні тести. Зовнішні подразники спричиняють безліч побічних ефектів. Роза переможно всміхається чоловіку. Мед неохоче йде за нею. Лишившись на із Чарлі, доктор Гваріно поплескав його по плечу. У нього Добра посмішка. «Окей, хлопче, лягай на стіл!» Коли Черлі не відповідає, він підіймає його і обережно кладе на обтягнутий шкірою стіл, а тоді прив'язує важкими ременями. Стіл пахне потом. Потом, який глибоко його просяк. А ще шкірою. «Ма!» «Вона за дверима, не турбуйся, Чарлі! Тобі зовсім не буде боляче!» «Я хочу маму!» Чарлі збентежений тим, що його прив'язали. Він не має ані найменшого уявлення, що з ним будуть робити, але він уже зустрічався з лікарями, які не поводилися із ним так делікатно після того, як батьки виходили з кімнати. Гваріно намагається його заспокоїти. «Не хвилюйся, хлопче! Тобі нічого боятися! Ти бачиш цю велику машину? Знаєш, як я хочу її використати?» Черлі здригається, але потім повторює слова матері. «Зробити мене розумним!» «Правильно! Ти принаймні знаєш, чому ти тут! А зараз заплющочі...» І розслабся, поки я увімкну ці перемикачі. Це буде гуркіт, наче від літака, але боліти тобі нічого не буде. І ми побачимо, чи пощастить нам зробити тебе, бодай, трошки розумнішим, аніж тепер. Гваріно клацає вимикачем, і машина починає гудіти, блимаючи червоним та синім світлом. Чарлі нажаханий. І він звивається і тремтить, намагаючись скинути із себе мотузки, якими він міцно прив'язаний до столу. Він починає кричати, але Гваріно швидко закриває йому рот клаптем матерії. "Ну ж бо, ну ж бо, Чарлі, будь гарним маленьким хлопцем. Я ж сказав тобі, що болю ти не відчуєш". Чарлі знову спробував зарепетувати, але з рота у нього вихопилося лише здушене гарчання, від якого йому захотілося блювати. Він відчув мокроту і липкість навколо своїх ніг і сморід підказує йому, що мати відлопцює його і поставить в куток за те, що він забруднив штанці. Він не зміг контролювати свої фізичні інстинкти. Щоразу, коли він почуває себе скутим, його охоплює паніка. Він втрачає контроль над собою і накладає в штанці. Він задихається, його нудить, йому гидко, і все провалюється у чорноту. Чарлі не знає, скільки часу минуло, але коли він розплющує очі, клопоть матерії вийняли йому з рота, а ремені розв'язали і прибрали. Лікар Гваріно робить вигляд, ніби не чує смороду. Ну, тобі ж не було боляче, чи не так? Ні. То чому ж ти так тремтиш? Усе, що я зробив, це застосував машину, аби зробити тебе трохи розумнішим. Чи тобі приємно почувати себе розумнішим, аніж ти був? Забувши про свій жах, Чарлі дивиться широко розплющеними очима на машину. Я... Я справді став розумнішим? Звичайно, ти став розумнішим. Відійди трохи вбік. І Як ти себе почуваєш? Почуваю себе мокро. Я наклав у штанці. А і справді, ти більше так не робитимеш, гаразд? Ти більше не будеш відчувати страху, адже тепер ти знаєш, тобі не болітиме. А тепер я хочу, аби ти сказав мамі, яким розумним ти себе почуваєш, і вона буде приводити тебе сюди двічі на тиждень на короткі сеанси енцефалопристосування, і ти будеш ставати з кожним днем розумнішим і розумнішим. Чарлі посміхається. Я зможу ходити задом наперед? Е, чи зможеш ти? Хм, зараз з'ясуємо каже Гваріно, закриваючи свою течку із виразом насмішкуватого задоволення. Ну жбо, подивімося. Повільно. Із великим зусиллям Чарлі починає ступати кілька кроків назад. Він трішки зачіплюється об дослідницький стіл. Гваріно посміхається і киває головою. Ну, це вже я можу назвати чимось. О, стрибай. Ти станеш найрозумнішим хлопцем у своєму кварталі і ще раніше, ніж ми закінчимо. Чарлі червоніє від утіхи і такої похвали. Найчасто люди йому всміхаються і кажуть, що він зробив щось добре. І навіть страх перед машиною та ременями, якими він був прив'язаний до стола, починає розвіюватися. У всьому кварталі я стану навіть... «Розумнішим, аніж Гаймі?» Гваріно знову всміхається і киває головою. «Так, розумнішим, аніж Гаймі!» Чарлі дивиться на машину із новим подивом, з новою повагою. Ця машина робить його розумнішим, ніж Гаймі, який живе через двоє дверей і вміє читати і писати, і навіть належить до бойскаутів. «Це...» «Ваша машина?» «Ще ні, поки вона належить банкові. Але скоро вона стане моєю, і тоді я зможу робити розумними багатьох хлопчиків і дівчаток таких, як ти». Він поплескав Черлі по голові і додав. «Ти, хлопець, приємніший, аніж деякі з нормальних дітей, котрих матері приводять сюди, сподіваючись, що я зможу перетворити їх на генію» піднявши їхній айк'ю. «А вони можуть перетворитися на віслюків, якщо ви піднімете їхні кік'ю?» Він притулив руки до обличчя, перевіряючи, чи машина не зробила нічого, аби підняти його кік'ю. «Ви не зробите мене віслюком!» Гваріно сміється дружнім сміхом і хапає Чарлі за плече. «Ні, Чарлі!» Тобі нічого турбуватися. Лише маленьке віслючення можна перетворити на віслюка. Ти залишишся таким, як ти є тепер. Приємним хлопчиком. Потім, дещо подумавши, він додає. Хоча, звичайно, трохи розумнішим, аніж ти є тепер. Він відчиняє двері і виводить Чарлі до батьків. «Ось, «Ось ваш син, люди. Він добре пройшов випробування. Чудовий хлопець. Я думаю, ми будемо добрими друзями, правда, Чарлі?» Чарлі киває головою. Він хоче, аби доктор Гваріно був йому другом, але його опановує жах, коли він бачить вираз на обличчі матері. «Чарлі, що ти наробив?» «О, просто маленька незручність, місіс Гордон. Він був наляканий, бо вперше проходив таке випробування. Але я не став би його звинувачувати або карати. І ви теж цього не робіть. Я не хотів би, аби покарання він пов'язував із візитом до мене». Але Роза Гордон вкрай засоромлена. «Це гидко. Я не знаю, що робити, лікарю Гваріно». Навіть удома він таке витворяє, іноді, коли до нас приходять гості. Мені, мені дуже соромно, що із ним і тут таке сталося. Вираз огиди на обличчі матері примушує Чарлі тремтіти. На короткий час він забув, який він поганий. Він забув, як примушує страждати батьків. Він не знає, чому, але його... Жахає, коли вона каже, що він примушує її страждати, і коли вона репетує та кричить на нього, він впирається обличчям у стіну і починає тихо скиглити. Не сваріть його, місіс Гордон, і не турбуйтеся. Приводьте його до мене у вівторок і четвер щотижня в один і той самий час. Але... «Чи справді це допоможе?» – запитує Мет. «Десять доларів – це великі гроші для мета!» – моя мати хапає його за рукав. «Хіба в такий час можна говорити про гроші? Адже йдеться про твою плоть і кров. І, можливо, лікар Кваріно зможе зробити його таким, як інші діти, з божою допомогою. А ти, а ти говориш про якісь гроші!» Мет Гордон починає захищатися, але потім, поміркувавши, дістає гаманець. «Будь ласка», – зітхає Гваріно, немов збентежений виглядом грошей. «Мій помічник за переднім столом, він подбає про всі фінансові домовленості. Дякую». Він напіввклоняється Розі, потискає руку Мета і плескає Чарлі по спині. «Гарний хлопець! Дуже гарний!» Потім, посміхнувшись знову, він зникає за дверима свого внутрішнього кабінету. Мати і батько Чарлі сперечаються впродовж всього шляху додому. Мед нарікав на те, що постачання перукарського обладнання дуже знизилося і їхні заощадження швидко зменшуються. Роза скрипучим голосом заперечувала. Вона казала, зробити Чарлі нормальним – це завдання, яке переважає своєю значущістю усі інші турботи. Наляканий їхньою сваркою, Чарлі почав скиглити. Призвук гніву у їх голосах завдавав йому майже фізичного болю. Як тільки вони заходять у помешкання – він біжить у куток кухні за дверима і притискається лобом до кахляної стіни, тримтячи та постогнуючи. Вони не звертають на нього уваги. Вони забули про те, що його треба помити і перевдягти. «Я не істерична! Мене тільки нудить від твоєї звички нарікати весь час, коли я намагаюся щось зробити для нашого сина. Тобі до нього байдуже! Байдужісінько!» Неправда, не байдуже. Я просто розумію, тут ми нічого не спроможні вдіяти. Якщо ти маєш таку дитину, то він твій хрест, який ти повинен нести і любити його, незважаючи ні на що. Я спроможний терпіти його, але я не здатен терпіти твою дурість. Ти витратила більшу частину наших заощаджень на різних дури світів та шахраїв. Гроші які я міг би застосувати, аби відкрити власний бізнес. А тож, не треба на мене дивитися так, тому що ті гроші, які ти викинула на те, чого не можна зробити, я міг би витратити на власну крамницю перукарського обладнання, замість стовпити по 10 годин за прилавком. Замість надривати собі серце такою тяжкою працею, я мав би власний заклад із людьми, які працювали б на мене. «Припини горлати! Ви подивіться на нього! Він мене боїться!» «Пішла ти до трьох чортів! Я знаю, хто придурок у цьому домі! Я! Тому що з'язався з тобою!» Він, гримнувши за собою дверима, йде. «Пробачте, що турбую вас, сер, але ми приземляємося за декілька хвилин. Вам треба знову закріпити пас безпеки. О, він на вас, сер!» Ви не скидали його від самого Нью-Йорка? Майже дві години. Я... Я просто забув про нього. Я не чіпатиму його, поки ми не сядемо. Він мене більше не турбує. Тепер я бачу, звідки у мене ця незвичайна мотивація стати розумним, яка спочатку так дивувала всіх. І з цим почуттям... Роза Гордон жила в день і вночі зі своїм страхом, зі своїм почуттям провини, зі своїм соромом, що Чарлі Гордон народився дебілом. Вона мріяла про те, що його можна вилікувати. Нагальне питання завжди тривожило її. Це провина мета чи її особисто? Лише після того, як норма довела їй, що вона спроможна мати нормальних дітей, а я – просто нещасний випадок, вона припинила спроби переробити мене. Але, думаю, я ніколи не припинив сам хотіти бути розумним хлопцем, яким вона прагнула мене бачити, саме тому, що я хотів, аби вона полюбила мене. Цікава річ про Гваріно. Я мав би затаїти на нього образу за те, що він обдурював мене, метарозу. Але насправді моє ставлення до нього лишилося зовсім іншим. Уже після першого дня він був дуже добрим до мене. Він завжди плескав мене по плечу, завжди усміхався, казав підбадьорливі слова, які я чув дуже рідко. Він Ставився до мене навіть тоді, як до людського створіння. Це може здатися невдячністю, але це одна із тих речей, яких я не можу терпіти тут і тепер. Ставлення до мене, як до піддослідного кролика. Постійні нагадування Немура, що він виготовив мене такого, як я є, із нуля, або що одного дня тисячі таких, як я, стануть реальними істотами? Як мені йому пояснити, що створив мене не він? Він робить ту ж саму помилку, що й інші, коли вони дивляться на людину зі слабким розумом і сміються, бо не розуміють. Тут теж йдеться про людські почуття. Він не може зрозуміти, що я був людиною, і ще до того, як він зайнявся мною, я навчаюся контролювати своє обурення, не бути надто нетерплячим і чекати, що станеться. Думаю, я безперервно росту і розвиваюся. Щодня я довідуюся більше і більше про себе, в тому числі і спогади, які з першу Навідували мене легкими брежами, тепер накочуються височенними хвилями цунамі. 11 червня. Плутанина почалася від тієї миті, коли ми прибули до готелю Чалмерс у Чікаго і з'ясували, що внаслідок помилки наші кімнати будуть вільні лише наступної ночі. А доти. «Нам доведеться перебувати в готелі «Індепенденс», який був поруч». Немур був розлючений. Він сприйняв це як особисто образу і пересварився з усіма у готелі, починаючи від коридорного до менеджера. Ми чекали у фоє, поки кожен працівник готелю вирушав на пошуки свого начальника, аби з'ясувати, чим можна допомогти». Посеред усього цього безладу, багажу, який приносили і навалювали скрізь по фоє, коридорних, що снували туди-сюди зі своїми візками для перевезення валіз, членів товариства, які не бачилися впродовж року і тепер впізнаючи вітали одне одного. Серед усього цього ми стояли, почуваючи себе дедалі більш розгубленими, поки Немур намагався вхопити за комір кожного із службовців, пов'язаних з Міжнародною асоціацією психологів. Нарешті стало очевидно – нічого зробити не можна. Він примирився із тим фактом, що нам доведеться провести першу ніч у Чикаго в отелі «Індепенденс». Як з'ясувалося, більшість молодих психологів зупинилися саме в «Індепенденсі» і саме там влаштовували великі вечірки першої ночі. Тут люди чули про наш експеримент і більшість знали, хто я такий. Хоч би куди ми пішли, хтось наближався і запитував мою думку про ту або іншу річ. Питали про різне – про наслідки введення нового податку і про останні археологічні розкопки у Фінляндії. Це було схоже на виклик, але мій запас знань загального характеру дозволяв мені говорити майже про все. Втім, через деякий час я помітив, що Немур роздратований тим, що вся увага спрямована не на нього, а на мене. Коли приваблива, молода клініцистка із Фолмутського коледжу запитала мене, чи можу я пояснити причини моєї власної недорозвиненості, я сказав, що на це питання може дати відповідь лише професор Немур. Для нього то був давно очікуваний шанс показати свою авторитетність, і вперше, відколи ми познайомилися один із одним, він поклав мені руку на плече. На жаль, точно ми не знаємо, що саме спричиняє фенелкотонурію того зразка, від якої Чарлі страждав із дитячого віку. Це якась незвичайна біохімічна чи генетична ситуація, Можливо, іонізована радіація або радіація природна, або взагалі вірусна атака на утробний плід. Хай там що? Воно привело до виникнення дефектного гену, який утворив, скажімо так, маверікенизм, який породжує дефективні біохімічні реакції. І, звичайно ж, новостворені амінокислоти змагаються із нормальними ензимами, приводячи до ушкоджень мозку». Дівчина спохмурніла. Вона не сподівалася почути лекцію. Але Немур уже вийшов на сцену і продовжував у тому ж самому дусі. «Я це називаю змагальним придушенням ензимів. Дозвольте мені навести вам приклад, як це працює. Уявіть собі ензим, створений дефектним геном. Уявіть його як неправильний ключ» який можна вставити у хімічний замок центральної нервової системи. Вставити ви можете, але він там не обертається. Але оскільки він уже там, то правильний ключ, правильний ензим, не може навіть бути вставлений у замок, він блокується. Який результат? Незворотна руйнація протеїнів у тканині мозку. Але якщо вона незворотна? Трутився до розмови один із інших психологів, який приєднався до невеличкої аудиторії. «Якщо вона незворотна, то як можливо, що містер Гордон знову не затримується у своєму розвитку?» «Справа у тому», – вигукнув Немор, – «що, як я вже й казав, деструкція тканини є незворотньою. Деструкція, але не сам процес». Багато дослідників змогли обернути процес за допомогою ін'єкції хімікатів, сполучених з дефективними ензимами, які змінювали молекулярну форму хибного ключа. Саме це було центральним і для нашої техніки. Але спочатку ми видаляємо ушкоджені порції мозку і дозволяємо імплантованій мозковій тканині, яка була хімічно відновлена, виробляти протеїни мозку. «У наднормальному темпі!» «Стривайте хвилинку, професоре Немур, втрутився я, урвавши його на вершині його базікання. «А що ви скажете про працю Рахаджаматі на цьому полі досліджень?» Чию працю?» «Рахаджаматі. Його стаття заперечує теорію Таніди про злиття ензимів». «Концепт зміни хімічної структури ензиму, який блокує прохід на метаболічній стежці». Він спохмурнів. «Що, ця стаття уже перекладена?» «Ні, ще не перекладена. Я прочитав її у журналі «Психопатології». Він видається мовою гінді. Всього декілька днів тому». Він подивився на своїх слухачів і спробував відкинути моє зауваження. Я не думаю, що ми можемо чогось боятися. Наші результати говорять самі за себе. Але, професоре, сам Таніда розвивав теорію блокування ензиму Мамерік через сполучення, а тепер він вказує, що... Облизь, Чарлі. Те, що чоловік першим висуває якусь теорію, не означає, що він промовляє останнє слово в її експериментальному розвитку. Я гадаю... Тут кожен погодиться, що дослідження, здійснені у Сполучених Штатах та Британії, далеко переважають роботи, виконані в Індії та Японії. Ми й досі маємо найкращі лабораторії та краще обладнання у світі. Але це не дає відповіді на зауваження Рахаджаматі, що «тепер не час і не місце заглиблюватися у ці деталі». Я переконаний, всі ці зауваження будуть адекватно розглянуті на завтрашній сесії. Він обернувся до когось, і вони заговорили про свого однокурсника із коледжу, а я стояв там розгублений. Мені вдалося відвести штрауса вбік, і я почав його розпитувати. Ну, гаразд, ви мені казали, що я надто чутливий до нього, але. Чи казав я щось таке, чого він не хотів би слухати? Ти примусив його почуватися нижчим, а ось цього він вже стерпіти не може. Слухайте, я цілком серйозно, Бог мені свідок. Скажіть мені правду. Чарлі, ти маєш припинити думати, що всі із тебе сміються. Немур не зміг обговорювати з тобою ці статті тому, що він їх не читав. Він не вміє читати цими мовами. «Що? Він не вміє читати гінді і японською? Ти що, жартуєш?» «Чарлі, не всі обдаровані твоїм талантом домов. Тоді як він може відбити атаку Рахаджаматі на цей метод і спростовувати сумнів та ніди у адекватності цього методу контролю? Він мусить знати про ці дослідження». «Ні», – замислено сказав Штраус. Ці статті, напевно, написані зовсім недавно. Перекласти їх ще не було часу. Ви хочете сказати, що теж не читали їх? Він знизав плечима. Я іще гірший знавець мова, ніж він. Але я переконаний, що до того, як тут будуть прочитані останні доповіді, всі журнали пильно переглянуть, шукаючи у них додаткових відомостей. Відверто? Я не знав, що сказати. Почути від нього, що вони обидва невігласи у цілих зонах власних наук, було для мене жахливо. «А які мови ви знаєте?» – запитав я. «Ну, французьку, німецьку, іспанську, італійську і трохи читаю шведської. Але ви не знаєте і японську, гінді, китайську і португальську?» Він нагадав мені, що як практикуючий психіатр і нейрохірург, він не має багато часу для вивчення мов. А єдиними стародавніми мовами, якими він умів читати, були латина і грецька. І жодної зі стародавніх мов Сходу він не знав. Я бачив, що він хоче на цьому закінчити розмову, але мені хотілося довідатися більше. Довідатися, як багато він знає. І я довідався. Фізика нічого окрім квантової теорії поля. Геологія йому нічого не відомо про геоморфологію, стратиграфію і навіть петрологію. Він нічого не знає ані про мікро, ані про макроекономічні теорії. Він дуже мало знає математику поза елементарним рівнем диференційного числення і взагалі нічого не знає про алгебру Банаха або Ріманові множини. Це були тільки перші відкриття, які обвалилися на мене цього вікенду. Я не захотів брати участь у вечірці. Шахраї вони обидва. Вони тільки прикидаються геніями, але вони... Звичайні люди, які працюють сліпо, вдаючи, що можуть принести світло у темряву Тоді чому всі брешуть? Ніхто із тих, кого я знаю, не є тим, ким він прикидається Коли я завернув за ріг вулиці, я помітив, що мене переслідує Берт «В чому справа?» – запитав я, коли він підійшов до мене «Ти що, за мною шпигуєш?» Він знизав плечима і збентежено засміявся. Ха -ха. Експоната, зірка виставки, я не можу дозволити, аби на тебе наїхав один із моторизованих чікахських ковбоїв або, або щоб хтось пограбував тебе на стей стріт. Мені не вподоби, коли мене охороняють. Він уникав мого погляду, коли йшов поряд зі мною, запхавши руки до кишень. «Не переймайся, Чарлі. Старий почуває себе на вершині своїх досягнень. Цей симпозіум означає дуже багато для нього. На карту поставлена його репутація». «Я не знав, що ти такий близький до нього», – піддражнив я його, подумавши про всі ті випадки, коли Берт нарікав на вузьколобість професора та його безцеремонність. «Я до нього не близький», – Сказав він сердито глянувши на мене, але він присвятив цій проблемі все своє життя. Так, він не Фройд, не Юнг, не Павлов і не Уотсон, але він, він робить щось важливе, і я шаную його відданість своїй справі, мабуть, і ще більше, тому що він звичайна людина, яка намагається зробити справу великої людини, тоді як усі великі люди. Заклопотані лишень виготовленням бомб. Я хотів би почути, як ти назвеш його звичайною людиною у розмові з ним. Не має значення, Чарлі, що він думає про себе. Звичайно, він цінує себе надто високо. Ну то й що? Чоловік повинен цінувати себе високо, аби братися за такі важливі справи. Я бачив чимало людей, схожих на нього. І знаю, під їхніми помпезністю і самовпевненістю ховається чимала порція непевності і страху. Угу, а також ошуканства і дріб'язковості, докинув я. І я тепер бачу, хто вони насправді. Ошуканці. Я підозрював у цьому немора. Він завжди поводиться так, ніби чогось боїться. Але ось Штраус, він мене здивував. Берт мовчав і глибоко зітхав. Ми увійшли до кав'ярні, аби поснідати, і я не бачив його обличчя, але зітхання показало, що він роздратований. Ти гадаєш, я помиляюся? Ти надто швидко здолав довгу дорогу, сказав він. Ти тепер наділений супер розумом, розумом, який годі оцінити. Ти за короткий час. Накопичив знання, які більшість людей не зможуть зібрати впродовж всього життя. Але ти однобокий, Чарлі, ти знаєш речі, ти бачиш речі, але ти не надіяний розумінням, або, мабуть, ліпше буде застосувати слово толерантність. Ось ти називаєш вчених шахраями, але скажи коли хтось із них називав себе досконалим або ж суперменом. Ні, вони звичайні люди. Це ти, геній. Він зненацька замовк. Певно, до нього дійшло, що він читає мені проповідь. «Кажи далі», – сказав я. «Ти коли-небудь зустрічав дружину Немора? «Ні». «Якщо ти хочеш зрозуміти...» чому він весь час перебуває у стані напруги, навіть коли справи в лабораторії та у його лекціях ідуть добре, ти повинен познайомитися із Бертою Немор. Ти знаєш, що це вона зробила його професором. Ти знаєш, що це вона використала вплив свого батька, аби здобути для нього грант фонду Велберга». Вона також підштовхнула його на цю передчасну доповідь на симпозіумі. Поки ти не маєш жінки, яка їздить на тобі верхи, не думай, що ти можеш зрозуміти чоловіка, який возить таку жінку на собі. Я не сказав нічого і побачив, що він хоче повернутися до готелю. Всю дорогу назад ми мовчали. Чи я дійсно геній? Не думаю. Принаймні, поки що. Як сказав би Берт, висміюючи евфемізми освітнього жаргону, я – виняток. Демократичний термін, який дозволяє уникнути різних ярликів, типу «обдарований» або ж «недорозвинений», котрі насправді позначають терміни «розумний» і «недоумкуватий». І як тільки «винятковий» набуває конкретного значення, його замінюють Ідея тут полягає у тому, що це слово можна застосовувати лише доти, поки воно щось означає для когось Вийнятковий застосовується на обох кінцях спектра Отож, я протягом усього свого життя був вийнятковим Дивна річ щодо вивчення що далі я просуваюся, то частіше натрапляю на знання про існування яких я навіть не здогадувався. Не так давно я по-дурному думав, що можу вивчити все усі знання, які існують у світі. Тепер я сподіваюся лише на те, що довидоюся про його існування і, можливо, буду спроможний охопити якусь часточку. Чи вистачить мені часу? Берт мною незадоволений. Він вважає мене нетерплячим, і інші либонь відчувають те саме. Але вони стримують мене і намагаються поставити на місце. А де воно, скажіть, те місце? Хто я тепер такий, і що я собою являю? Чи є я сумою всього мого життя, чи тільки результатом останніх місяців? О, якими вони стають... Нетерплячими, коли я намагаюся обговорити це із ними. Вони не хочуть зізнатися, що не знають цього». Парадоксально, що звичайний чоловік, такий як Немур, думає присвятити себе перетворенню інших людей на генію. Він хоче, аби його вважали відкривачем нових законів вивчення, Генштейном від психології. Він переживає страх вчителя, який боїться, що його випередить учень, боїться, що студент дискредитує його роботу. Хоча я у будь-якому реальному розумінні не є ані учнем, ані студентом немора на відміну від Берта. Я думаю, страх немора, що його викриють як чоловіка, який ходить на хідлях серед велетнів, можна цілком зрозуміти. Невдача у цьому питанні зруйнувала б його. Він уже надто старий, щоб все починати спочатку. Хоч яким шоком було для мене відкрити правду про людей, яких я глибоко шанував, думаю, Берт все-таки має слушність, я не повинен бути надто нетерплячим із ними. Їхні ідеї і блискуча робота зробили експеримент можливим. Я повинен остерігатися природної тенденції, дивитися на них згори вниз, тепер, коли я їх випередив. Я повинен усвідомити собі, що коли вони намовляють мене говорити і писати просто, аби люди, які читатимуть мої звіти, могли зрозуміти їх, то вони критикують також і себе. Але мені страшно усвідомлювати, що моя доля – Перебуває в руках людей, які не є велетнями, якими я колись їх собі уявляв, а є звичайними людьми, які знають відповіді не на всі запитання».